Meditații, preluate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați și prelucrate sub forma unor programe a 30 de minute care se pretează transmiterilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi 019 va debuta cu citirea versetului 14 a capitolului 2 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, citire urmată de meditația respectivă, numai înainte însă de a vă prezenta felul în care s-a făcut o mare trezire într-o localitate anumită. Citeam așadar că în orașul Abordin a venit odată marele predicator Brumlow, unul dintre cei mai vestiți predicatori de pe vremea sa. El urma să vorbească într-una dintre cele mai mari biserici ale orașului. Aceasta s-a umplut de lumea venită să-l asculte. În timp ce ședea pe scaun, înainte de a începe serviciul, a primit o scrisoare de la unul dintre tovarășii săi de păcate cu care trăise înainte de a-l găsi pe Domnul Isus. Îți cunosc viața trecută," scria respectivul. Am fost cu tine la Paris acum câțiva ani și știu viața ta păcătoasă și imorală de acolo." Știu cum ai petrecut la Liverpool și ce viață stricată ai trăit la Manchester. Vreau să te văd dacă ai curajul să te urci la amvon și să predici viața curată. Predicatorul nostru s-a dus drept la amvon și și-a început predica prin citirea acestei scrisori. N-a lăsat nimic deoparte din conținut, citind cu voce tare întreaga listă lungă de păcate murdare. Apoi s-a adresat ascultătorilor și a zis... Dragii mei, toate aceste lucruri sunt adevărate, ba încă prietenul meu de păcate n-a spus decât o mică parte din ele. Ceea ce vreau să știți însă este că a venit o zi în viața mea când am auzit vocea salvatorului meu spunând Bromlow, mergi în pace, păcatele tale sunt iertate. Dragii mei, dacă a existat milă pentru mine, atunci cu siguranță există și pentru dumneavoastră. Serviciul acela n-a mai putut continua așa cum se plănuise, deoarece inimile oamenilor au fost zdrobite imediat. Sute de suflete au căzut pe genunchi și s-au predat lui Dumnezeu plângându-și păcatele, iar în oraș a început în seara aceea o trezire cu adevărat mare, o trezire spirituală. Primul lucru de care trebuie să scape omul este păcatul și slavă lui Dumnezeu că El este acela care ne ridică toate păcatele. Dragii mei, a face afirmația că nu ești păcătos înseamnă a admite că nu ești născut din Adam. Poate vei fi fiind din maimuță și... Dovedești destul de multă minte de maimuță dacă spui că nu ai păcat. Toți oamenii se trag din Adam cel păcătos, care a păcătuit înaintea lui Dumnezeu și care n-a putut fi restabilit înaintea lui Dumnezeu, deoarece, după ce că a păcătuit, nici măcar n-a vrut să recunoască, ci atunci când a venit Dumnezeu la Adam, Adam a dat vina pe Eva, Eva a dat vina pe șarpe și, uite așa, niciunul n-a vrut să-și recunoască vina. Acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu i-a izgonit, există cuvântul izgonit în scriptură, i-a izgonit din grădina Edenului, i-a dat afară pe un pământ blestemat din pricina lor, condamnați la moarte veșnică de la fața lui Dumnezeu pentru păcatul pe care l-au făcut, condamnați de... Dreptatea lui Dumnezeu. Iată însă că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit, a luat trup ca noi de om, dar fără păcat, a murit în locul nostru, a plătit el în locul nostru și acum oricine recunoaște că este păcătos fiind născut din Adam dar primește moartea Domnului Isus Hristos ca făcută în locul lui, acela fiți foarte atenți. Rămâne tot un păcătos, dar un păcătos iertat mântuit. Trebuie să mai știm ceva. Cerul este plin de păcătoși, păcătoși mântuiți. Toți păcătoșii care își recunosc starea lor de păcătoși atât ca structură cât și ca acte, ca fapte în viață, toți aceștia care vin la Domnul Dumnezeu și își recunosc neputințele lor și recunosc că dreptatea lui Dumnezeu cere osândirea lor, toți aceștia primesc vestea cea bună că osândia care li se cuvenea a purtat-o Domnul Isus pe cruce și acum, admițându-l pe Domnul Isus Hristos ca stăpân, ca mântuitor, ca Domn al vieților, ei pot fi născuți din nou. Din Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos care s-a înnomenit și în felul acesta fiind locuiți de Duhul Sfânt, ei pot trăi o viață nouă. Aceștia sunt cei care populează cerul. Cât despre cei care nu recunosc că sunt păcătoși, că se trag din Adam cel păcătos și care nu recunosc nici că viața lor este păcătoasă, deși s-ar putea să aibă o ținută morală mai înaltă, aceștia toți se duc în iadul care arde cu foc și cu puceasă. Dragul meu, din care categorie faci dumneata parte? Dacă ești născut din Adam și nu poți să fii născut din altă parte pentru că Adam este primul om pe care l-a făcut Dumnezeu pe pământ și dacă ești născut din Adam, ești născut după ce a fost izgonit din raiul lui Dumnezeu și a ajuns pe pământul acesta blestemat. După ce a fost izgonit ca păcătos, deci pentru că ești născut din Adam cel păcătos și pentru că ai făcut și dumneata păcate, prin a admite că n-ai făcut păcate, dovedești cât de necunoscătorți ești cu privire la păcat, deci pentru că ești născut din Adam cel păcătos și ai făcut păcate, dreptul dumii este iadul. Vrei să primești astăzi pe Domnul Isus Hristos? Vin înaintea lui Dumnezeu, mărturisește-ți păcatele, nu te da înapoi, fă ceea ce a făcut predicatorul acesta, arată-le pe toate și apoi cere sângele Domnului Isus Hristos să le șteargă, cere crucea Domnului Isus Hristos în viața dumitale să fie pironită puterea de păcat și după aceea prin Duhul Său Cel Sfânt, fiind născut din Dumnezeu la o viață nouă, vei putea să trăiești împreună cu El într-adevăr, și să te bucuri de cer de acum încă de aici, de pe pămânit. Iar pentru cei care sunt deja copii ai lui Dumnezeu și credincioși, să nu uităm, dragii mei, niciodată nu putem să negăm trecutul nostru și ori de câte ori ne vine în minte sau ne este adus de către cineva, tot ceea ce putem să facem este să îl recunoaștem și apoi să arătăm către sângele Domnului Isus Hristos care ne-a izbăvit. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, făcând lumină în inima fiecărui ascultător cu privire la originea noastră care este din Adam cel Păcătos. Luminează apoi pe fiecare păcătos făcându-l să înțeleagă că nu este alt sfârșit pentru păcătos decât iazul cu foc și cu pucioasă, dar pentru toți aceia care își recunosc păcatele și primesc pe fiul tău, pentru toți aceștia ne-ai pregătit cerul minunat în care intrăm prin pocăință. Te rugăm să faci lucrarea aceasta pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Iar pentru noi aceia care din milata am căpătat deja iertarea aceasta, te rugăm să ne dai tot timpul conștiența harului că numai harul tău este cel care ne-a făcut ce suntem, să știm că noi înșine nu avem nimic bun, nimic mai bun acum decât am avut înainte și că tot ce este bun în noi acum este milata este lucrarea Duhului tău cel sfânt în noi. Conștienți fiind de acest lucru tot momentul să ne ajuți să nu mai apelăm la nimic care vine din noi înșine, ci în toate lucrurile, să urmăm călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, potrivit Sfântului cuvânt pe care ni l-ai lăsat, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Amice din păcat te scoală și vin în grabă la Isus. La inima ta bate într-una, căci te iubește mult nespus. Să nu-l respingi, ele Ești de neîncetat, ci să-i deschizi inima ta neîntereziat. Ce veșnică iubire are de tine, bunul salvator, că pentru atale mari Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 14 al capitolului 2 al 1- epistole a lui Pavel scrisă către Corinteni care astfel glăsuiește. Dar omul firesc nu primește lucrurile lui Dumnezeu căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Dragii mei, după cum un mort nu știe ce se petrece în lumea vieții, după cum un orb nu poate deosebi culorile, după cum un animal nu înțelege frumusețea graiului omenesc, tot așa și în lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Cel firesc nu o poate înțelege, nici nu o poate primi. Renumitul teolog englez credincios Farrar zicea, lucrurile Duhului lui Dumnezeu sunt pentru omul firesc cum e pictura pentru orb sau cum e muzica pentru omul surd? Există două împărății. Împărăția sfințeniei lui Dumnezeu, adică împărăția spiritului și a rânduielilor duhovnicești și împărăția păcatului sau împărăția lumii materiale cu viață trăită sub legea păcatului și a morții. Hotarul dintre aceste împărății nu poate fi trecut decât renunțând la viața și legile vechii împărății. Domnul Isus Hristos a venit pe pământ ca să pregătească tuturor oamenilor din împărăția lumii păcatului o ușă de intrare în împărăția duhovnicească a lui Dumnezeu, acolo unde este adevărata viață, lumină și fericire. Iar ușa de intrare în împărăția lui Dumnezeu este nașterea din nou prin credința în jertfa Domnului Isus Hristos. Numai cel născut din nou poate trece hotarul lumii spirituale pentru că el a părăsit lumea cu legea păcatului și a morții. Numai el poate înțelege pe Dumnezeu și lucrurile lui duhovnicești pentru că a primit o minte nouă și o inimă nouă. Viața înțelege viața, dragostea înțelege dragostea, sfințenia înțelege sfințenia, firea lui Dumnezeu îl înțelege pe Dumnezeu. În starea lui naturală, adică starea de păcat, omul nu poate să înțeleagă pe Dumnezeu nici atât lucrurile lui duhovnicești. Dacă n-ai primit mintea cea nouă din Dumnezeu și simțămintele cele noi ale Duhului, oricât te-ai trudit să înveți litera cărții lui Dumnezeu, nu vei înțelege, căci omul firesc nu primește, nu poate primi lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Trebuie o judecată duhovnicească, altfel este zadarnică cercetarea lucrurilor Duhului. Lingura, deși se învârtește în farfuria plină cu supă, nu gustă supa, pentru că hrana ei nu-i supa. Cel născut din nou, adică cel firesc, care se ocupă cu lucrurile lui Dumnezeu, se aseamănă cu lingura din farfuria cu supă, dar care nu se hrănește cu supă. Și se mai asemănă cu piatra din fundul râului, care este udă numai pe din afară, dar înăuntru este uscată, pentru că nu bea niciodată apă. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Iarăși întâlnim cuvântul nebunie, ca la versetele 18, 22 și 25 din capitolul 1, unde este vorba despre Cruce. Pentru omul firesc, crucea, adică lepădarea de sine și suferința, sunt ceva de neînțeles, sunt de-a dreptul o nebunie. Eu, lui Vechi, nu-i place crucea și nici nu vrea să se gândească la ea, pentru că asta aduce moartea lui. Numai prin Duhul lui Dumnezeu și prin mintea cea nouă se poate pricepe taina crucii. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnițește. Se povestește despre o fetiță care nu ieșise niciodată din limitele orașului ei, că a fost dusă odată de colegele ei într-o pădure, nu departe de acel oraș. Era pentru întâia oară în viața ei când vedea o pădure iarbă multă și cerul albastru deasupra ei. Când a văzut o păsărică sărind veselă din crangă în crangă și cântând, copila a zis, O sărmană păsărică! Când a fost întrebată de ce este milă de păsărică și o numește sărmană, copila a răspuns, Păi nu are colivie. Vedeți ce putere mare are obișnuința! Petița nu văzuse decât păsărele în colivie, cum sunt în casele de la oraș și credea că toate păsărelele trebuie să fie în colivii. Tot așa s-au obișnuit și oamenii să trăiască în păcat sau sub stăpânirea diferitelor duhuri străine de Dumnezeu, cum ar fi de exemplu duhul de partidă și nu pot să-și închipui cum există oameni care să nu mai fie robiți ba încă îi plâng pe cei ce nu vor să ia parte la păcatele lor sau care trăiesc liberi de grupul lor. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Iată ce spun sfinții părinți despre acest adevăr de seamă. Sfântul Ioan Gură de Aur nimic nu poate fi mai rău decât atunci când cineva stăpânit de raționamente omenești, judecă și măsoare lucrurile cele dumnezeiești. Teognost să ieși din materie ca dintr-un al doilea pântece al mamei și atunci vei înțelege cele nemateriale și duhovnicești. Sfântul Ignatie al Antiohiei Cei firești Nenăscuți, din nou, nu pot să săvârși cele duhovnicești. Sfântul Maxim Mărturisitorul Mintea cea curată vede drept lucrurile. Alăturăm lângă cele de mai sus și alte câteva gânduri. Iată ce spune Pascal. Învățătura bună pentru un om imoral este tot una cu o mâncare bună pentru un stomac bolnav. Gheote spunea că Duhul Sfânt dă adevărata înțelepciune. Tudor Popescu spunea că adevărata înțelepciune nu se cuprinde numai într-o cunoaștere goală cu mintea, ci și într-o activitate lăuntrică a Duhului. Nicodim Aghioritul spune...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 Nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Creștinii duhovnicești, adică creștinii adevărați, sunt socotiți nebuni de ceilalți oameni. Dar, frații mei, vrem să subliniem un gând însemnat pentru noi în versetul de mai sus ori de câte ori stăm sub călăuzirea firii vechi sau suntem robiți de lucrurile pământului, nu putem pricepe tainele adevărului lui Dumnezeu. Numai Duhul adevărului ne deschide ușa adevărului. Cel firesc, creștinul care este încă în stare firească, nu poate primi și înțelege lucrurile Duhului Sfânt. Cu cât creștem în omul cel nou, în cele duhovnicești, cu atât vom înțelege lucrurile Duhului Lui Dumnezeu mai bine și vom fi mai liberi și mai fericiți. În versetul următor, la versetul 15 din capitolul 2 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, citim Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Un proverb turcesc spune Un învățat înțelege pe un om simplu, căci și el a fost odată simplu. Însă un om simplu nu înțelege pe un învățat, pentru că el n-a fost niciodată învățat. În același fel spunem că un credincios adevărat Înțelege pe un necredincios pentru că și el a fost odată necredincios, dar un necredincios nu înțelege pe un credincios pentru că el n-a fost niciodată credincios. Omul duhovnicesc poate să judece, adică să înțeleagă totul și să ia hotărâri drepte pentru că el este în lumină și știe cum stau lucrurile la întuneric unde a fost odată și el. Cei ce stau în întuneric nu pot să judece drept. Starea în care se află nu le îngăduie acest lucru. Mintea firească nu poate pricepe lucrurile duhovnicești și nici să înțeleagă pe oamenii duhovnicești pentru că nu este dotată cu această putere. Cum să ceri unui olog să fugă? Cum să pretinzi unui orb să deosebească culorile? E o lege peste care nu se poate trece. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, cum vedem la versetul 14, iar aici spune omul duhovnicesc din potrivă poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Cei care au fost pe lună au văzut cum arată pământul de la distanță și pot vorbi despre acest lucru. Restul omenirii însă nu poate face așa ceva pentru că n-a fost niciodată pe lună. Puiul ieșit din ou poate să vorbească despre lumina soarelui și despre toate frumusețile pământului. Puiul care încă n-a ieșit din ou nu poate să facă acest lucru. Numai cei născuți din nou, prin credința în Domnul Isus Hristos, se pot bucura de minunățiile duhovnicești și de adevărul de dincolo de văr. Cei care sunt încă închiși în temnița păcatului și a necredinței, nu cunosc această lume. Dragul meu, ce poți să spui tu? Cunoști tu această lume nouă de dincolo de soare? Lumea lucrurilor duhovnicești? Dacă n-ai ieșit încă din oul firii tale vechi, dacă nu te-ai întâlnit personal cu Mântuitorul tău prin credință, nu te poți bucura de lumina dumnezeiască. Dar dacă vrei, chiar acum poți trece de partea Domnului și El va începe în tine lucrarea Lui de înnoire și luminare. Dăm citire acum versetului 16, deci 1 Corinteni 2, ultimul verset din capitolul 2, versetul 16. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. A fi creștin înseamnă a fi asemenea Domnului Hristos, a avea firea lui, duhul lui și gândul lui. După nașterea trupească și după educația primită, nimeni nu poate fi creștin. Se poate ca cineva să-și fi însușit toată învățătura creștină și totuși să nu fie creștin. Trebuie naștere din nou. A fi creștin înseamnă a fi născut din Dumnezeu prin credință și pocăință la Evanghelia după Ioan capitolul 1 citim versetele 12 și 13 dar tuturor celor ce l-au primit adică celor ce cred în numele Lui a Lui Hristos Dumnezeu le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia firilor nici din voia vreunui om ci din Dumnezeu Dragii mei cine e născut din Dumnezeu are firea lui Dumnezeu și prin această fire ajunge să gândească, să trăiască și să lucreze ca Dumnezeu. La nașterea din nou, din Dumnezeu, se ajunge în mod conștient. Cine se lasă conștient în brațele Domnului prin credință și pocăință, Cine de bunăvoie îl primește pe Domnul Iisus ca mântuitor personal și face un legământ cu el, în acela se produce lucrarea cea tainică a nașterii din nou. Repetăm, numai cine e născut din nou poate gândi ca Hristos. Sfântul Vasile cel Mare zice, cine nu gândește și nu lucrează ca Hristos, nu este al lui Hristos. Iar Sfântul Ioan Gure de Aur, noi creștinii avem minte duhovnicească, dumnezeiască. Nu Platon și nici Pitagora, ci însuși Hristos ne-a infiltrat în cugetul nostru cele ale sale. Citat lua din omilia 7 la 1 Corinteni. Misticul Talasie Libianul, vorbind despre mintea creștinului, zice mintea slobozită de patimi se face în chipul luminii. Iubiți ascultători, în nădejdea că toți cei care am ascultat aceste gânduri minunate Facem parte din categoria celor a care avem mintea slobozită de patin Prin primirea Domnului Iisus Hristos ca Întuitorul al nostru În urma credinței și pocăinței noastre Aducem la cunoștință încheierea programului C019 Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții Dorim din toată inima ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze Acestor gânduri, iluminându-ne tot mai mult cu privire la imposibilitatea absolută de a ajunge la locul cu verdeață prin noi înșine, și a ne determina astfel să primim pe Domnul Isus, care este calea lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu și viața prin care ne trăim, viața lui Dumnezeu. Să facem lucrul acesta pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin! În umblarea mea, prin lume, În ispitele haine, Peste tot, Isuse Doamne, Numai harle Tău mă ține. Poșrea zânețea. El mă pace, el mă ține, cred în ce nu mai harul, nu mai harul. Mă poștreaze zânețea. chine credi in ciò